Geschrias! Good morning! Guten Morgen! Guten Morgen to you! se që ne janë ardhur në kluin e mëngjesit. Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes. Jo, ja me vërtet se është një nga gjërat që unë e kam më në vetë. Dhe prandaj t'e rekomandoj edhe ty. Se vura mm. në fillim që nëse ti Ilie këto kemi thuyếtë mund të marrësh njoftime. Po. Tank. Dhe ka një vend ku ti mund të kontrollosh se çfarë njoftimesh të vinë edhe si mund të të vinë. Mm -hmm. Ka disa që mund të jenë njoftimi plot mund të vië. Edhe nëse telefoni është i fikur ekrani do të ndizet, mm -hmm. do të thotë diçka aty, natjet do të bëj edhe një tingull, ta. madi mund edhe të dridhet. Po. Kjo mund të ndodhë, por ti mundi të thua, jo, nuk etuaj, këtu dua, dua vetëm e dritje. Për shembull, mm -hmm. ose dua vetëm një që nuk dua asnjëherë nga këto masë ndizja, mm -hmm. por kur un ta kem hapur telefonin, të më dali një pullë e kuqe atje, ta. që më njofton se diçka ka ndodhur në WhatsApp apo fundonisht çfarë. Mm -hmm. Kjo është më këtu. Po tani, e, e, e, e kisha vënë që nëse lihet plot, sa herë që dikush më dërgon ndë diçka. Ote minuot sabe, bëjnë njërë të chatet ku njërzit edhe si kurdisën me njëri tjetërin Ty të ndizet ekrani dhe bënë që ekrani ri dojnë njërë tret minutë anë dezur Sepse a i shumë mesajë ka Njërzit të të të të të të të të të të bëjnë mua betë Edhe ekrani gjithë kohës mund tjetë në një stëk Por është ndezur, se ti nuk kiti gjohë nuk të ta E drejt Po sjë, është të bie bateria, është ide. Jo, ja, unë gjatnatës kam një mënyrë timen që i fik edhe internetin e telefonit edhe Wi-Fi. Të njëjtën që bëj dora. Ke një mënyrë të them. E ke, ke patentuar këtë mënyrë apo është? Ëh, <laughs> sapo shtrihem në krevat, <laughs> këtë gjë bëj. Çfarë? Si është mënyra jote? I bëj stop edhe të telefon. A, a, okay. në telefon, lëndezur së tani. Ëh mirë, tash mos e kishe kështu një më arsyrë ime të fikurit. Ja bëj kështu. Edhe ato fiket. Ja, çik çik me kistë. Okej. Përdorën bon, në airplane mode? Jo telefonin, vetë Wi-Fi. Wi-Fi në shtëpi? Po. Nga te telefoni më çaktivizoj, e çaktivizoj në telefonin? Ti me telefon çaktivizon. Nuk do ke internet fare gjatë natës. Po. Në shtëpi. Jo në shtëpi, në telefon. Po. Domethënë fik Wi-Fi. Po. Fik no. edhe no internetin diçka vetë paketa, edhe kaq. Për internetin dy veprime, jeni interesirë? Dy veprime, vogla. Po, ne nuk shojmë në mode. Jo, sëpse du edhe larkë qovët në i thirje në atën Aha... Ta një njerëz të gjadhe E kuptoj, dhe me nëndon ti do vetëm internetin mm -hmm. wow. mos të punoj? Pa, që mos të kema të mirakun që vinë nga Facebooku, nga chatë, nga të ndryshon E kuptoj, e kuptoj Mos uh, fshetit qka olëta Por... me këti që pënë, nëse? Ta njërë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kanë gjëu di zonë. Nuk e di mm. se ku të shkon mendja altinsulaj, po nuk kam nduar ndonjëherë. Tani njerëz zgjall je mi. Unë e mora veçorë me. Unë nuk fshaj zgjaltin, sidomos natën. Okej. Amba ditën mundohem. Mirë, mm. okay. Faleminderit Holta. Do të më ngjeshur, nuk ka, nuk nuk është. Nuk ka zgjë, nuk ka zgjë. T'fikim gjithë internetrat gjithë gjëra. Natën. Po ska zgjë më të fortë. Fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik, fik. Kaj që mërë si e është Kje plan me jashtë, plan me jashtë, t'i kje Nejse, mësë që kërë kërë t'asë, nuk e... Asë njerë, unë që kërë Më nga t'i gjonë njerë i um, uh, Bati dhe Mati, është er njërin nga filmat Pat and Matt Oke Që në munduar këta më në titullin Cëta që në munduar e për një moment Pat and Matt mm. Era pa që t'i gjojmë në fakt Collateral Beauty, kjo është Passengers, për <gülüyor> sotë <sult> po Edhe <gülüyor> Assassin's Creed <gülüyor> Kështu që ka filmat mirë. Po këto passengers, unë jam... A mundet të shprejim preferenca për filmat? Pa tjetër shumë, pa tjetër... Ok, dako, kështu që passengers, do mu zëshmërisht, nga... Nga Jennifer... E që të thoshin që... Kjo, Colateral Beauty, kështu dalë shumë mirë. Kjo është film shumë mirë. E dhe vazhdo në tjetë fort. Në kam një një aftë që e presën për. Kështu që edhe aji është për të konsideruar mund të jetë një fundjavë filmash. Mm. Pse jo? Do ishte mirë, mm. po mendoj unë. Sot është mm. enjte, më ish dashur data është 29 që 10:00. Uh, wow. Jo. Para se të shumë tutje. Hm. Mm. Kam jam duke bër, jam duke bër një gjë të vogël me me një vajzë që është autoria e programit ose njëra nga. Se nuk e di eksakt sish çfarë roli ka jote, po e kemi përsyesh ema ka këtë. Turnin e 3, a ke dëgjuar të turnin e 3? Po. Jo. Kush rrizgjuar ish von nga ju? Unë e kam dëgjuar, por është Harki një emision tempar. që është mm. në mbrëmje, është von çdo herë. Dhe në TVSH. Ëh, dhe ata bëkan një bëjnë një un nuk shkoj sot atje. Mhm. Mm për një jet vogël që kanë lidhje me muzikën. Dhe më kanë kërkuar që dërgoj 10 mm -hmm. këngët mm -hmm. që të pëlqejnë. Në këngën e mia të preferuara, ç'është emision, më falni, ëh. Është shkuo, kryesisht e pamundur se njeriu dëshon shumë këngë na. Edhe nuk mund të ndaljë që këto janë 10 këngë. S'em kujtohet pastaj një këngë tjetër dhe them, "Mba, pastaj kam." Për vit apo për vërgjësi. Në jetën time. Është më vështirë, nuk po bëra. Që ke shumë hall. Është, është shumë e vështirë dhe unë po mendoja që në vend që ti vlerësoi nga bukuria, se pastaj fundja kjo është shumë relative. Ëh. U jam duke këtu anjë. Duke tu ajë nuk kam. Nuk e dua ajë nuk kam. Kam një listë tani. Okej. Okay. Dhe okay. e bër gati. Kam kam pesë. Kam nevojë për 5 këngë, po. Sa po gjeta të gjashtëën. Që është uh, River of Dreams nga mm. Billy Joel. Mhm. Është bërës. super këngë, shumë e mirë. A mund ta dëgjojmë atë? Se këngë të parë për sot? ë, ja dashur që me kemi apo. ë uh, kemi se s'bën. Patjetër, se është një klasike e <laughs> jashtëzakonshme. Uh, River Road Dreams ka, shikojse kam tjetër. Ë. Mm -hmm. Apo ti kthejmë pastaj. Me gjithë ato, kam nga uh, Red Hot Chili Peppers, bëlar. Kam nga System of a Down. Ë. Mm -hmm. Kam uh, një nga Naz. Okej. Okay. Um. Kam një nga Moby Dip edhe një nga Jean-Luc Adrian. Ë. <coughs> oh. Sepse po mendoj akëngë që kanë patur e ke verse diçka të bëjnë, domethënë këngë që kan dikuar të. Në një farë mënyre, për shembull, ka gjen një këngë që kemi pasu shoqë me shokët e klasës, po them, a an, diçka që mund, -hmm. mund si të kujton gjëra. Sigurisht që këtë një histori pikërisht. Mos i vlerësojmë tani se kjo këngë, thënë, sepse kjo -hmm. nga ana artistike ose nga ana muzikore, kjo është nuk po shkoj atje domoshta. Tanë, po them, për në një moment të tortë që eksaktisht është. Qësi mund të mos jetë po themi playlist Summer Flow. Po është, ajo që është. Po është, ajo që është. Po është, ajo që është. Po është që mund luajnë në disa nga këto këngët, nëse do më lejojnë. Po është që ta... Ta ndërhyja pak ata. Po kjo është e para. River of Dreams, dhe diku duhet këtë qënë vitja ndej nga 93-94. Edhe ka edhe një video shumë të bukur. Po edhe shumë shumë e mirë. Edhe Billy Joelës të mjeshtër. Shumë le zes 35 in the car I'm walking in my sleep found the madness is fake to the river so deep i must be looking for something for something something that i long for what the river is why When wow. it's too hard to grow oh oh oh Even on all the rivers wide I wanna walk down every bend and span I'm sure I try to rush to the opposite side so I can finally find what I've been looking for in the middle of the night I, the night. I go walking in my soul to the, the valley, of fear, valley of fear to a river of so thee search of the something search of the something taking out of my soul something i'd never lose some somebody stole oh something, something, something, something i don't know why i was walking at night but now i'm tired and i don't want to walk anymore all the dust think the rest of my life until a moment in it is i've been looking for in the middle of the night i got woken in my sleep Through the jungle of the doubt to the river of so thee so I know I'm for I'm for something. Something so much of the something this of all under fire of the night. Love the night, I go walking in my sleep, in the through the desert of the truth, of truth. to the rivers of the seas, we all end in, we end in the ocean, we all start in the streams, in the streams. hey! waqf minna inna milla waqf minna inna milla waqf minna inna milla Mirë mëgjes që të gjithë mirë se keni ardhur në kryumin e mëgjesit në valet e radios Klab FM në Incindikator Unë jam blendi këtu Mirë mëgjes blendi dhe. Me derin altinin olë të në dhe lorin Mirë mëgjesi um, Jeli është gadi të njit në frimzoj jebjit Atere, shpreja e shë unë kam zhjetur për sot është nga Ciceroni, apo Marco Tullio Ciceron gjatë? <laughs> shpreja është kjo Ose Marco Tullio <laughs> Mua me intereson mërë shumë dërgjegja ima, se sa opinionit të tjerve Sh Mhm, mhm. Ëmbukor, shumë egoist ky i. Pse? Do të thotë se, mhm, mua nuk më duket egoizëm, gjithsesi. Atëherë, mund ta Secili ka mendimin e tij. Normal. Dakor, dakor. Por më intereson ndërgjegjja ime. Edhe edhe këtë thotë edhe ai, dhe nuk është egoista. Edhe një herë le të dëgjojmë nga Cicero, mua më intereson më shumë ndërgjegjja ime sesa opinioni i të tjerëve. Falem derit Nga Marko, Tulio, Titeroni, mishdashur në klubin e mëgjesit Më shumë nga intereson të gjithja jonë se sa mendimit tjerve Falem derit Dhe kjo në fakt duhet jetë kërësore Të pak do nuk shu e mendare Ja, me dhe unë dakord me të i dhe shqiponja me sa duket <laughs> gjithashto Kemi edhe Olton mishdashur në klubin e mëgjesit Jemi gati, gati për të nëzira të përparë mikrofonit a një Dilojta E vuala voilà. 0 grad është në të momente, 8 grad do jetë maksimalja për sot, vetëm 3% shanset përshirë. Uh, Përgatitimi nësër për minus 4. Mm, minus 4. Mm, nësër. 5. Mm. Epse kështu? Do jetë fëtot. Qështë kjo pun? Si qishtë edhe dje? E vërtet. Si që mund jetë Dek, dhe sot? Dhe kështë mund të gëgjajrë, më mm. dje? Në dërgë? E, e. Jo vetëm dark, më thënë drejtën, unë gjatë para gjatë drekës, nga ora 1 kur kam dal nga zyra ishte Gjatë drekës wow. nga ora 1. Nuk e di se kisha menduar nga zyra ishte wow. Më vjen vërtet, unë do që ndoi vetëm çfarthuati. Jo, jo, i jep tekstin këngës. Tekstet i bën kush i bën? Unë <laughs> smundem. Smundem. <laughs> Devojica ja dëbor Kam, kam po, bërra një filmin të vogër ma tje Po, po, ku? Në dajt Në dajt oh, në, rë, në rëzë Në rëzë Jo në, jo në dajt të dajtit Po hmm. diku mbi Surellin atje Ishte një rej që e mbuloj zonën atje Po, ishte një rej që e mbuloj zonën atje Dhe ishte rratë të borë për të ca mëmente, rrethorës të re Dhe unë sigurisht, nga zë takë si që jam po, E, e filmova të borën, po E filmova të borën edhe... Um, kam tani, Jako i kemi këtu. A mundesh, Ljori? Po, po. E kemi televizora tje. Duket paga, bëja? Po, se s'duke. Shqe po. shqe, Jako i kemi me proba. Mendoj, kajq të borë dhe martim. Nësë do këtë më shumë të borë se kajq për ne në tjera. Nuk dhijet. Po nuk dhijet. Por shpresa, ja. sepse shpresa është... është gjithmona të ty. Nërmari. Për pa, nuk dhijet. Përse ju, me të vërtet, jeni duke shpresuar për t Jo të vosh në teras e vesoj, po paga ndajti nuk mund të bëj. Do ne ngjiteni ndajti. Po, në mostë. Do ne ta shohim pak para. Rruga është mirë tani, deri lart. Po. Është e mirë zgjitur. Rruga është e de mirë deri lart, kështu që mund të shkosh. Isha shumë para 3 vjet. Isha shumë para 3 vjet. Isha para 3 vjet, më sa kam freskët domethën dhe ishte shumë mirë. Isha shumë pakon mbar po. Po. Mund të shkoj edhe me makinat vogla siç do të ndodhë. Mund të shkoj. Ja, ja. ah, po ti më vjetë me të voglën fare? Jo, jo. Ti e di që unë për mall kam varet, më thon drejtën se skamçu akoma. Te kanë fjalën për kjo kur thotë të voglën kanë fjalën për uh, për Cayenne-in, po. Mir, mir. Mm -hmm. Shumë mm -hmm. mir. Faleminderit, Dolta. Të loda. Faleminderit, zonj. ë uh, Vazojmë tani me, po. Vazojmë tani me me këto me këto ndërprerje uh, publicitare dhe kur të kthehemi më pas, do të jetë një Me tjetër këngë nga Lissa që mundohem që të bëj, me djetë këngët nga jeta im. <laughs> o, o, o, o, o, o, o, o, o. All changes, my view of the looking glass won't catch the past, only photographs remind us of the passing new days, oh nothing stays the same from yesteryear, see I recall being afraid of the dark, and holding on to teddy bears, I'd wrap myself in blankets, just to cover me from fears, that was then and now I'm here, and the night is mine, so if you Keep your closest friends, they can't slip away, they keep you grounded, oh, keep yourself surrounded with good advice, and yeah, I guess that sounded nice when I was 10, oh, but never were the true words in all my days I've ever heard, and when she told me, little girl, the answer is love, said those are words that I keep me though the seasons change so quickly keep them buried in my heart I never fought to be me I've got to prepare for the exam Të vini në klubin e mëngjesit, ndalet e klube 5:00 tani 7:25 minuta. Unë jam blendi këtu me Jerin. Mirëmëngjes. Si gjithmonë. Kemi Altinin, Oltenën dhe Lorin gjithashtu në program çdo ditë me ju, pa vonon edhe një lidhje e shkurtër për sot. Me ish dashur, kemi lojrat e kuisës. Në fakt censura të është e mbaritur. Apo ushidhja, ushidh, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ndërhyre nga Ajeri Erida Sakaj. Po këtu. Mhm. Lajm? Lajm? Po patjetër, vetëm jepni një sekond sepse ka leje. Sëmundëjësh nga nga kush më? Jo, nga Turqia. Jo, dështë nga Turqia. <laughs> nga Kina? Është nga Kina, e gjeta. <laughs> jo, jo tamam. Okej. Okay. Jo tamam, më thashë <laughs> por është është anë larg. Domethënë është larg. Uh, është Gazia e largë gjë. Jo, nuk është as nga Azia, por në fakt bëhet final ah, për një vajz me emrin Emazhang, që është afër. Në në nga su, Kina, nga sport, që dinga cila provincë është? Ekiras, por kam përshtypjen që mëperjardi nga Kina, është por punon në shtetet e bashkuara të Amerikës. Prandaj është okay. okay. aty afër. Në fakt, lidhja është e qartë mm -hmm. dhe e famshme. Ku origjin, lutem. Kuptohet, por emrin e ka Emma, mbiemrin Zhang, kështu që duhet të ketë një lidhje me me Kinën, besoj. A po besoj që ka shumë ë. Nuk e dim se cila prodhim. Në çështes kaun se dëgjoj Farlaimin. Po Zhan vetë nga. Katabol, duket, shqiptar. Si kur. Por e rëndësishme është i bashkë me skuadrën e saj, janë ekip shpikësash po luajë. Po shpikësash. Pasi kanë krijuar një pajisje që quhet Kissinger e cila bën të mundur mm. ti e vendos në telefonin tënd dhe bën të mundur uh, lidhjet që janë në distancë ose jo vetëm lidhjet uh, e ed dashurisë, por edhe lidhjet me familjarët. Pra nëse ti jeton në një vend tjetër se shajisht. Lidhet e dashurisë, le ta themi. Jo vetëm lidhjet e dashurisë, dashuris, dashuris, i bën që ta ndiejn puthjen uh, sikur ta marrin realisht. Tam. Dhe, ba, po. <laughs> dhe, uh, dhe, dhe si funksionon? Më tregova pak. Funksionon është një pajisja e cila vendoset në apë lidhet me telefonin të ndë. Ajo ka, po them, si pjesë buza të dalë nga telefonin. Gra pra, telefonin. E merë telefonin dhe e vendosë për para. Mm -hmm. Dhe në momentin që ti fletë me internet me personin të ndë të zemrës që nuk e ke afer, pa. mund të aferë është gojën të ndë të të kjo aparat. E shpivur jeni? Dhe... E... Jo dhe, e shpivur jeni. Dhe, dhe në ti pullë telefonin <laughs> praktikisht. Por, personit tjetër endien, si e ndjen buzën si kur të amari realisht. Po ndjen intensitetin e puthjes. Ti, ti di çamjen. Po të njëjtën gjendjen. E ka lënë telefon me dridhje. Ku ku ai atë kuti vendos buzët, ka ka buzat aty ka. Nuk do të shohësh foton sepse unë e kam hedhur tek klubi i mjes. Ka një pal buzë. Shiko shiko. I jeta me buzë, po është një kështu si dalje. I mund të shpjegoj. Imitim, le të them imitim. Është një në fakt është një aparat silikoni, kështu që nuk ti jep probleme, është but, ba, jo i butë së <laughs> si kanë por shifen, i fortë. Është i butë i kanë shumë silikon i baurë me. Është me sensor. Ka zgjidhje që e fërkojnë, por që uh... aplikohen në smartphone mm. dhe mundson lidhjet A, okay. në distancë. Okej, okay. mm. e kam parë këtë. E ke parë. Do të ndihmë puth atë gjën atje. Po, mm. edhe puthin mm. ti e merr në korale dhe merr gjithashtu edhe jo. forcën me cilën ti poja jep. Okay. Okay. Po, e kuptova. Dhe elimino zhurmën. Por një sekondësh, e ti endërko. A më përgjigjet, ajo përgjigjet për shembull? Për pra edhe ajo po të puth ty. Po. Në të njëjtën kohë. Edhe ti mund ka në është është nëseke, edhe edhe të. Kjo që s'ka të nëse e ke, edhe ti. Edhe të them që unë tërheq buzët dhe dua vetëm ta shikoj. Mm. Ajo pra mund të nxjerrë gjumën mua, apo ja? jo? Jo gjumë, le. Po të bëjmë mund, mund të nxjerrë gjumën? Nuk ka, nuk e harritur. <laughs> Po dhejmë në... Se jo... Jo, kjo të nështëta do jeti në hapin e dytë. Se përsa në vëndje të gjithë, akoma. Po si e ndjeni të dhe shkëtë në të gjithë, në pusë e klasika. Një, duhet të kjetë shtë të të tjepra. Po normaj, që në ka, por në primjerë. Nuk delj? Nuk... Nuk... Njeri. Njeri e kratë, tomë, unë të tjeshtë që jam shumë... Po se tani, unë për porfituroj, atë që ti më stajkshë. Un e përfitoj, un po përfituaja zgjëm, më thon drejt. Po di vetëm se ai ta bën me gjumë. Ishte shumë bukur. Sen do ishte kështu si 3D, do të zgjatësh dorën atje. Më bësh edhe shenja të tjera me gishtë. Mm Hajde -hmm. pa këto. Përshëgat ky fillimi, shojë ai ka nisur me një puthje të thjeshtë. Bravo, bash. Tani nuk e di me këto. Mm. Okej, okay, nuk dua ta pargjikoj se nëse dikush është në është në pozicionin yan të lë pozicionin e lart. Edhe kjo, më fal ieri, po me që më që po flisje, jo vetëm për të ashurin, por edhe për të afërmit. Më fal, çfarë çfarë do, do bëj me mamin natë apo? Po, mami do zgjasë faqen të telefonit i do e puthje nëpërmjet këtij aplikacioni ja, për tash. Ai është bërë për po, që lidhimet kurrsore ajo është. Për të afruar pak më, çu duket sikur janë më pranë më njëri tjetrit. Edhe mpor, edhe në këtë, jo çon edhe për lidhjet e tjera. Edhe në këtë Emazhang që kë mm -hmm. më ke dhënë ti mua, domodin fotot e është logjane, yani tift yani po fakt normal. Tan Ta do të gojë puthur tani kush e di. Do go pa nga shaj. Ej po. Ekrani atyre imagino... ka një palbuz. Imagjinojmë më shumë. A tinë ose ose ose Yeri ose Lori ose Alta. Mm. Le të themi Lori. Si regjizora kështu si ajo. Ke parasysh atë këndvështrimin Lori që quhet Miza në mur? Jo, Lori di atë Miza në sken. Ja, bale, mizon. A sti duğa. <laughs> mizon mur, e ideja është ti i shikon gjëra, sikur se të shehën një miz në mur, mm -hmm. pa ndërhyrë në atë që ndodh, ashtu fare. Edhe ta imagjinosh sigurisht sikos ashtu, që një kamera sigurie apo diçka, dhe shikon këtë tipin, hm, mm. që vjen tani edhe ulet atje se, para telefonit. Ja, kërce telefon. E vëron sikur qyse marrin atë gjën. Ti, e ti nuk e di se ç'apo bën ai atje. Edhe që as jamo weird, që mund shikosh. Pranoje Pa e vërtetës Shumë weird <laughs> Falem deri djeri Këtë e pas pak në kryur e më qësit më iqtashur I feel disturbed Në dhjem i uh, shqetsuar I shqetsuar si Këta disturbed Këtu me Sound of Silence tani Në KBFM sa uh -huh. datë, ti. Javel blanze. Javel blanze ieri. Pa dashje. Son cake. Son cake tani ieri. Përhasha. Ej, kemi anagramën miq dashur në krevën e mëngjesit, ora është tani 7:35 paq me bones. Por, uh, okay? m' mm duket. -hmm, mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. E kam uh, e kam të menduar. Anagrama. Në klubin e mingjesit. Ai 1 mm. Kat Ai 4r Oh jeh yeah, jeh yeah. Oh Ai 4r Oh Ah Ai 4r Oh r Katro Ai 4r katr Ai 4r Me anë fund Ai 4r Ai Ai orumbullake Ai i kachef Rumulak Jerath. Ai i, i kachef Jerath. Katror. Katrorë, katrorë me ë. Me ë. Okej. Okay. Me ë patjetër. Ai katrorë. Mhm. Mm mm -hmm. A i k a t r o r ë. Ai katrorë. 0-6-19-27-12-22 Dërgonë në mesajtë e të uaj Të sfidoj, jeri Të sfidoj, të zgjithësh A i 4-ore Zgjithë Zgjithë, bra Për të prasë po e mendoj, si të zgjithë në drysha Po të zgjithësh Filon duke e shkruaj, jeri E shkruaj, e shkruaj A i 4-ore është në grama, jeri E zgjithë dëndë E zgjithë ti Të rinë nëse e zgjithë i kur që është jashtë kësa i studio, jemi Duhet të atërgojnë në 0677122 Edhe do të, të fitojnë një... Kontrol të plot mjekësor nga Spitali Amerikan I qojnë ndryshet një kontrual Ose një check-up <laughs> Një kontrol i plot mjekësor në... Spitali, Spitali në Amerikan. Në Amerikan Një check-up mishdashur I... Ollëta ka një gjënjë që thotë Munda bërështekin një shi Dushi, apo tre shi Apo tre shi Kuta keshti më brëmbarë 3 fustan mm -hmm. si po, e kam. Si jaje, apo pes. Sa kishte ajo? 5, 5, 5. 5, 5, apo duke sa kishte shumë. 3, apo. 3. Un mbaj mend që ishte mm -hmm. me kaçurrela. Në fakt ta mendosh ashtu. Ëh. Mm -hmm. Ajo ishte, ajo flogzeza po. Ëh. A është Delina? Jo. No. Jo, ja. cila Delin? Tahir. Jo, jo. Jo. Jo, s'ka ide. Ëh. Ishte shpimis ajo. Ëh. Sigur e gjetëm natën një ditë. A ah, mos e shë Engji, hë? Engji? Engji, për në takë. Ja, ja.. Jo, lorë lorë. Ja, fu dhe prap kolë lori. Dytët gë bua, Adirita, lorë e dhe një dhe ikën. O te më bërë më, lori. Hai, lori? Tishtë mikrofoni? është redina tili? Ta... <gjubi> se një. Se një. Bijes, mund t'a takoj, mund t'a kem taku, dhe qëllë dhe se gam bitjë. Ka e se ke takuar, lori, sefse s'ke pas shansët të. Ta përshëndes vajtë. Ëh? Kuito është tani? Okej, se ke takuar Lori 3 herë që u gabova. 3 herë Lori? Mund të ngjesh dorën pa dalë? Faleminderit. Ah, vë Lori. Okej, do të. Tashojm pak ulën. Ai çemë shkollë. Sa kurë dĩqjon oltë këtë këngën? Nuk duron më. Ah, ah. Sto duri ulën. U, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, u, ze ë e najte me kluvлин e mladit, esse meでもion e lo a lagi njime'n uns 매�onerem drena m� sh blacks Për shumë i gjatë, të ustëm i kuqë, me tulipër, ah, sa për një që, ish kur të rritë. Ah, kjo pas qyre, do ma të regoj, sa në rrues, do ma që moj, në suhte të gjembe, atë të të shqipoj, veç i brinceshe që lojtë me. E dëgjoj që ka një beat tani. Mm. Dum, dum, dum. Po, okay. Sa janë uh, për Brezerin e ri? Brezeri nuk i njeh këtë këngë tim. Brezeri mendon që muzika filloi me. Si atë që ska patur muzikë. <laughs> me ghetto art, apo? Ai ka rëzë. Ai ka rëzë. Ai katror është anagrami për ditën e sotme në kryenin që s'i ai katror. Qërë përak? Qa ka jeri? Që të me jolta? Jeri më bërështë Ngelja ty Ashtu i ka mendime të lta Po mendoj për anagramon Ngelja por... të këngë mm -hmm. <laughs> Falimderi të lta Ishë më bërë me dia Jo, falimderi të lta që të nëzori Po prisja të pushante Po jo më të pushante Aki ishte të gjatë këtëra Më mime, aja për e këndon dhe vete, e ke përsi që nga të futet më koke dhe pasaj dhe vete Më pra për fix ajo është, më ndodhë shpesh edhe më A të ndodhë, ha? Një tjeter këng në listën ti me alëtin të 10 këngve Po adë. është uh, Skar Tishu nga Red Hot Chili Peppers Që do dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Jan jan jan vështirëna këto marrëdhënie të politikës. Sa ke pyetur, janë si si dashnia. Kur i martuar 2-3 herë, e ke pyetur. Ehm, po jizesi. Sipas gazetës Mama sot, pse apo mundohet të shtri dorën LSI-s? Ti thotë goca jë zonme. Ë, me, uh, me fjalë të tjera. Por uh, ajo po flirton është duke flirë tu është me vërte e kom edhe në këtë qytet të Shqipëris e kan pa me i tithër e kan patallje Ja jo ma ja Po po e kan patallje uh, Kështu që në cilin qytet nuk, nuk po dhejmë që po jatë drev por po dhejmë që po jatë lun Ka dhejmë që po jatë lunë ose po thotë ma po jatë me fjall tjera Kështu që në shkroni për këtë qytetin ku Nësë i amish dashur ka filluar You're steaming. So you guys uh, are Mabos. James Cartish is a new. Red Hot Chili Peppers. I'll close your eyes <laughs> and I'll kiss you Cause with the birds I'll shed With the birds I'll shed it's a lonely view And with the birds I'll shed it's a lonely view And I'll push me up against the wall Young Tuck girl and I'll push up Fallin' all over myself to lift your heart and taste your health Cause with the birth of Shedd it's a long love view And with the birth of Shedd it's a long love view And with the birth of Shedd it's a long love view depart sad but not to brawl in all the sweet with call the fall i make it to the moon we have the crowd land with the birds you can't is lonely leave you in I'm with the shade Mm -hmm. Jesë ç'e gjithë, miq dashuri, ju përshëndesim. Ora është tani 7:50 minuta. Mhm. Mm Në mëngjes. Ai 4 orë. Ai 4 orë është anagrama për sot. 0692070222 është mm numri i telefonit për SMS-të tuaja. 0692070222. Okej. Okay. Në rregull. Mhm. Mm Um, mm. Ndërko, kemi infituës për pjëtjene parë që kemi për për sot Ka patur një flirt, për e quajim mm -hmm. Politik, midis pëdës dhe lësë is uh, Një gazetë si ma përja që Endi e kështë shumë politikën E ka vënë në rektë gjë dhe e ka quajtur flirtim Por bëhet fjallë për, për, për, për Qytetina? Durrës. Ed Durrahut bra, është sakt. Normal atje, mm -hmm. me pamje nga deti. Me pamje nga deti. Mandi 008 mbaron numri fiton 2 bileta për Nasin e Plex. Po tamam olla. Po ta, tamam. Uh, Ideja është këtu që në Durrës nuk është miratuar buxheti i qytetit. Sepse ka po të dhe LSI-a bra kanë kapacitetin për plasë tjetër. Nënvizon mafoja për procedurat e zgjedhjes avokatit popullit nuk bijen dakord alati, por ideja është se të gjitha këto gjërat përdoren si mjete për të shprehur matur atë forcën apo ku di unë se çfarë. Domethënë për të ndjerë teatrin, për të kuptuar është kjo lojë pra. Ose edhe për ta bërë pak provë në fund fundin, domethënë po, po, po, po, po, po, po, po. se tani një dashuri e fortë po duhet të pavar. Dashuria më parë. Provokon Robin. Po, pra. Po, po. Kale zënë? Si thotë Robi? Ka përqyri Iga në jënë Robi Nuk të <laughs> <Shes> e të farën shpi Shesë e së fardinat <laughs> E fik telefonin Robi në jera da <laughs> Shdukët po. Ajajaj Me gjitha dhe ka përqyren mirë, ka përqyren ok Ka mërshybin që ka përqyren mirë dhe ok Oh je yeah. Dojë marë në shetë vetë Dhe ma është zhvetë, jeri, me dhëmë të qohë. Jo, jeni me klubin e mëgjesit në Klab FM në 100.4 në të momente. Njemi duke të diskutuar aktualitetin e identitës më içtashur dhe kemi mendimin që ka nevoj për support muzikor. <laughs> Abo jo. Në mënyrë që realitetit yes. jetë me i pranueshëm. <clears> hmm. <throat> ngrija os tangria Lo que tiene es que ni lezuar alignments ko de fundit por ëh um, është se të që e gjithë këy ligj i vettingut i mirëprituri E ai shumë brituri. Tan ligj vetingu që do të bëj një sit. Po shpresojnë njerëzit dhe po po bajnë frymën për mirë, sa njerëz janë pesimistë fund e krye. E kuptoj dhe i mirë kuptoj, po ë uh, ka të vërtet që po shpresojnë që vetingu të paktën do të ketë një funksion. Amë janë këta këta tre, hmh. Uh -huh, zyrtarë të lartë që do ta hapin, si thua, lojën otin parat që do të do të kalojmë. Do të dove dorzohen apo apo jo? Jo, është do të kalojmë procesin. Do të tani nuk di se ç'do ndodh. Po të startojnë. Kjo elti është si një ndeshje, ëm ke parasysh një një gjë është një dramë në teatrë. Po, sepse ti e di fundin, ata janë sërvitur me muaj derisa dalin atje dhe Gjithmonë shfaqja superbësor dothet ndryshime nga dita në ditë apo jo. Emocionet vogla që ndryshojnë, po ideash. Ëh. Këpërdit një një mesazh. Kurse kjo është pak si një ndeshje futbolli. Ti kur hyn në fush, nuk e di se sa do dali. Mund të kesh një ide. Të kujt do rrihet keq? Ku s'do ai zon gola? Po. E kush është kush eki mirë, kush është ekipi këngj domethënë? Po rezultati nuk dihet ama. Ç'i dihet në? Është vërtet në një dramë, tragedi a komedi ndoshta. Mm -hmm. Kjo gjë do të këpuksa kështu do jetë më. Edhe puna po. e këta kështu do jetë. Po. Mirë, a jemi gati për lidhjen e shkurtër? Gati. <coughs> Mirë se vini në lidhjen e shkurtër tifoza të Tiranës dhe atyret Partizonit, Partizoni Tirana edhe Dinamo Podeshë. Jemi Love to Baby. Baby është një film me Indërkuc në vitet 90. Ajë shumë e pëlqyen sa që bën një të dytë. I dyti ishte nëntori ku luan Bujar Lako i madh. Atje ai është Luis Gurakuçi. Guri Kuçi është një vend pranë Pogradecit, i kujt që ndetreni treni, treni sot nuk shkon as tiran, në Tiranë, dalon diku anë nga Paskuqjani apo Shishaveci. Shishaveci vërtet ai tamamësh në Kukës, Kuksi ka liçen por ende nuk është kuptuar si ta bëjnë me rrugën. Rrugë, rrugë, rrugë këndon nende tuda në një këngë që quhet rruga rrugë, rrugë bën dedikush do të thon disa nostalgjik nostalgia është dëshirë sentimentale për të kthyer në një vend apo të shkuar e shkuara ka pesë nëndarje e pa kryera e kryera thjesht dhe e kryera prit se është edhe më së se e kryera dhe e kryera e të shkuar kryen është kur i themi u kry plako plako është një formë drejtuarje që përdoret në Tiranë edhe pa qenë plak plak i thuhet edhe babit në të gjithën zonë por edhe më gjerë e gjëra është rruga që çon në ferr për në ngushtë ajo që çon drejt dritës fot bibla bibla është shkruar nga rreth 40 njerëz të ndryshëm në shekuj të ndryshëm e megjithatë ata janë në të njëjtën frymë Prim to vdekur është një rindërkryerje e veprës së lutësës ruse e shkruar nga Gogoli. Gogoli është edhe një kriezë e paprsaktuar e frikshme me cilën tmerrojn fëmijët. Fëmijët më mirë të mos friksohen ton specialistët. Specialistët e mjedisë të teksullt i kemi edhe nga zonat malore. Valore qoftë një ditë e cila ka qenë e vështirë nga fillimi në fund. Fund shkruhet në ekran kur mbaron çdo film. Filmin të bukur ka Jennifer Lawrence on the Cineplex me titullin Passengers. Pasaxjerët e gjithë ato autobuzat dhe furgonat ve i përshëndesin tani me një këngë ku Eminem shfaqet si pasagjer autobuzi, ajo titullohet Lose Yourself the Earth nga filmi 8 Mile One, shot, one opportunity sees everything you ever wanted in one moment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 that goes rabbit he choked he's so mad but he won't give up daddy's he know he won't have it he knows his whole backs of these ropes it don't matter he's dope he knows that but he's broke he's so stagnant carried away i can't hold on to an empty space now you've found and you start to all bit it could be love i think you're too soon to call us oh when and where did we go oh i thought i had you on Every time I let you leave I always so you come back to me Oh bit it could be love I think you're too soon to call I soul When and where did we go cold I thought I had you on hold and every time I let you leave I always saw you coming back to Unë thasht po Mirë më gjësit Si dhe në Club FM në 104 Unë jam blendi Kjo është jeri Mirë më gjësit gjitha Unë thasht po Edhe kemi altinim E kemi olëtën gjithashtu Po olëta Edhe për ty Dhe kemi edhe Lorin Sigurisht Edhe Lorin do ishte për po Qo se Pyetja do shtroj Ose shtrihej Unë nuk të kërnë në dhe gjë Për të falim derit A i katrorë A i 4 orë ësht anagrama për tjenë sotte dhe numëri është njeri? 069 27 122 mm -hmm. e lum tjeri ka dim diri 069 27 122 069 27 70 Për këtë vit nuk e kam haruar as njëherë Për këtë vit nuk e kam haruar as njëherë numërin ka, oh, jo as njëherë ke për paruar për përkët të... Kërë haruar njëherë, njëher, një, mse ke pas haruar nëmriti? Gjikur o shoë po. <laughs> Në në stad duke mbajtur me flit vart çuqara. Ese i detyurshaltin e bënte më, <laughs> mm. më më shumë qesh. Dy vëdër. Që realisht jeni ka pas harruar, nuk nuk është nuk kujtohet fare. Asonse mbaj mend këtë detyrë. Numri është 8675309 86753. 8675309 Kjo është kënga e katërt e pëlqyrë. <gjumë> <t 'i> <gjumë> <t> <gjumë> <gjumë> <gjumë> po ti zbulove të gjitha. Po. Jo, jo, e para e para për këtë. Do shkoj të do shkoj të lë nam atje. Jo, përveç kësaj. A është mister, jo. Me para ti do të bësh emision jot, njerëz. Absolutisht po. Se do të zbulosh emisionin tjetër. Kanë që kam luajtur rond deri tani, që kanë qenë nga lista ime e këngëve sepse e, turni i tretë është një program në TVSH që më kanë ftuar që të të jam 10 këngë. Po kjo vajza se e ka emrin? Kosval. Këshë, Këshë. Romina. Romina Ruta. Romina Ruta. A jon atë. Çum si vatika? Ëh. Dëm sa Romina e bën emision. Jo. Jo. Emision. Romina është staf me emën. Okej. E bën eman pra. I bën tekstin pra. Jan tre në studio. Jan jan disa në studio. Po nga kjo është pjesa, neyse unë jam me pjesën e muzikës. Po mirun. Me këngë, duhet të jap 10 këngë që kanë kuptim për mua. Sondë është live kjo? Apo është? Është live. E musë s'te i hapim të gjithat e shi Në të një disa surpriza ruhen Në disa surpriza ruhen Në të rrohet farë, nuk e ti janë bërë si shta danike Po, om kvitove me këtë numërin, jeri Me këtë numërin Kërështë një një nga këngë dhe famshme të vjetra Kjo që si po vendosëm këtu tani Nga Tommy Tutone Këngë nga Jenith Nga Jenith Can you turn? turn two, turn you, turn you, turn you, turn you, turn you You give me something, ah, I do you want to know A e shenëzë, mund të të qimë fakt? Sa so. Êshme numrin e genit miqdashur, numrin e telefonit Që këtë jari a kërkonë dhe pasaj e kujtonë E bën publikë Po, e bën publikë për qitë të di Beto imajshinota kesh pasë me të vërtet këtë numër në shokë A dini ngalli me censurën? Po, la censura midis dashurësi si la torturave Shakirës, por ndryshe. Kujdes tani, sepse ka një element torture apo jo Altin. Është elementi i tëmos ditur i se çfar çfarë do të ngjasë. Kështu që kujdes. E sakt, cilë e futbollit që përmendëm pak më parë. Altini ka fshirë një fjalë nga një klip nga një program dhe ne duhet të jemi se cila është fjala që Altini ka hequr qafe. Undesht udhtoja shumë për të ardhur këtu në Turqis. Turqia laghet nga deti Mesdhet dhe deti Zi, edhe është një urë midis Azisë dhe Evropës. Vazhdojmë me temën e Turqisë, pra. Shumë shum shum shpejt si mund ta keni vënë re prej disa ditësh, <laughs> uh, kemi gjithënë me me Imam Bayaddin, me, ba, a, si ishte, a mm. shia ish ti mëson për Patullxhanit. Asaj gruas i mbaroi vaj. Tani jemi në këtë të Turqisë. Po. Mund në këtë të Turqisë. Mm -hmm. Mund çfar? Mund në ku? mund të jetë një qytet, mund të jetë një fshat, mund të jetë një vend, diçka. Kujdes. E dëgjojmë edhe një herë. Patjetër, hir. Faleminderit. Udesh të udhtoja shumë për të ardhur këtu në Turqi. Turqia laghet nga deti Mesdhetë dhe deti Ezi, edhe është një urë midis Azisë dhe Evropës. Do të nisim me një orë nga Mishthandek Premium Wars, do t'japim një orë për njërin prej yush, për atë, për yush i cili do të vijë i pari apo e para me përgjigjen e saktë në zgdashur. Cila është fjala që altini ka fshir? Në këtë Në këtë klip E vështirë E vështirë, por jo, e pa mundurirë Nërmajnë Ki besim jemi? 0-6-19-27-12-22 Kur qëtë vaj. vaj, thot kjo, Edhe kjo E me do në konteksin e nga timit vështim? vaj, në gushin, qa po, ka e në gushin? Jo ma, e thosht i mbarri kjo ba, tjie, E ke par kur jabin, atin, kur jabin në tima për të varfrit Po Miel, oriz, makarona dhe Dhe vaj Dhe baza, sotri As ba as esports sotri. Mm -hmm. E dëgjojmë edhe një herë në fundit, lutem. Patjetër. Vriesni mendin për këtë. Është e rëndësishme që fitoni një orë sot mëngjes. Pse jo? Po desh të udhdoja shumë për të ardhur këtu në Turqi. Turqia laghet nga deti Mesdhetë dhe deti Azij. Edhe është një urë midis Azisë dhe Evropës. Okej. Okay. Dërgo. Ne do të bëjmë pak a, minuta më vonë edhe mm. telefonatën e bardhë do bëjmë lojën. Do bëjmë lojën një herë e gati? Si di? Po do e bëjmë. Ah, bukur. Um, ndërko, ollë të tjabë e dhe fitu e si në anagramës, mi shtashur, se tete qashtë mëdjet. Tete, një tre, në baro nëmëri lencit dhe më thotë orta këria. Orta këria. Bravo, bravo. A i katërorë është orta këria. Fiton kontrolën e plotë mjekësorë nga Spitalia Amerika. Bravo, i mm. shoftari. Um, loja është e tilë, mi shtashur, unë dhësë shkruaj në një, një nësop letër, e cila me shrafja e lajë që ndronë në në pamjen e një kamere që xiron gjithkokos, edhe është live gjithkokos. Ëhë. Mm -hmm. Ne gjeni anë në Facebookun ton, në Facebookun tim, në Facebookun e Olds. Edhe në këtë mënyrë jemi të ndershëm. Jemi të ndershëm dhe transparent, por ka është për shef, sigurisht nuk do ta abuzoni me këtë. Në fund të gjithë. Por le ta shkruaj tani shumën, do të jetë nga 0 deri në 10000 mm -hmm. lekë të reja. Dhe nëse ti do të luash Do të do të, telefon, do të marim ne në telefon dhe edhe do të munduash të gjesh Filimish duhet të dërgohë një mesajsh, dua të luaj dhe emrin në 069 27 222 për të bërë pjesë eksajdoja Reko blendis do të shkruaj edhe shumën Po dhe shkruaj shumën këtu të këtë këtë kjo është nga rogë nëri një që a fjalla The Garden Hotel që u e të një, ha? Këta shkruajn që mos më shikoj asë një kamera? te zyra ngjitur. <laughs> jo, vetëm os mund të nxirr Lori. Pa. Unë thëm, ta shkruajmë mbas asaj. Vetëm os mund të nxirr dorën Lori, edhe kash më fal. Ka pritaria. Juve mund edhe na shikoni ora, s'ka problem se ju jeni okay. këtu. Në tanën tim. Po. A deri tash jo inse mun. Po, shkruaj. E përra E përti? Ja Ok mm. Po ti e për? Si kur ma zorri pak sëri O? Oh? <laughs> Se pa ishe shumë i shpet Si në kalim A dere, kush do të luaj? Le tërgoj të një mesaj që thotë duat të luaj Ja, kush nënë në mikrofonin ti në të të të Le të qëndraj këtë mm -hmm. Ok A dere, duat të luaj në 0692070222 dhe bësh pjesë tek Salos. Disa për ju njërin çdo gjithëmorë dhe marrim telefonin dhe ai do të provoj ta gjej shumën, nëse ai gjen shumën e merr shumën. Kaq e thjeshtë. Okej? Okay? Në rregull. Krejmi mbas pak në klubin e MTS. Okay, shumëa është oh, yeah. mm -hmm. nga 0 në 10.000 Janë lek të reja Dhe nëse gjensët cilë është shumëa i fiton ato Nëse do të lua është të thua Dua të luaj dhe e dërgonë si smsën Në 069 27 22, 22 Dua të luaj 069 27 22, 22 Për e në koka sa e merë mm -hmm. Direct live, si shështë Ej një qo Do kemi telefonatën e parën Bas pak minutash në klubin e mqesit Falim derit Dhe hyrjen tjetër. Dhe doja të bënim një listë të vogël të aktorëve dhe aktoreve, hm, cilët kanë fituar më shumë filmat në të cilët ata kanë marrë pjesë, kanë qenë më fitimprurës. Okej. Okay. Është mënyra e dur për ta shproruar këtë. Hm. Mm. Nuk e dim se çfarë kontratash kanë pasur ose të fakten jo tani, secili për tyre, por kur ke këta në filma, mesa duhet të shtet. Në vendin e 10 për vitin 2016, oh. mm. Will Smith. Filmat e tij kanë shitur bileta në botë në shumën e 775 milionë dollarë. Mm. Wow. Filmat e Will Smith këtë vit 775 milionë dollarë. Dollar. Në vendin e 9 Felicity Jones mm. me 305 milionë dollarë. Henry Cavill në vendin e tan falin Ryan Reynolds, Ryan Reynolds nga uh Deadpool, luajë vet 820 so. milion, Henry Cavill, që është djali që luan Supermanin, mm -hmm. e tanishëm, Tam. është 870 milion në vendin e 7, në uh, vendin e 6 është Ben Affleck. Po, so. shikoj tani, në Ben Affleck kalon 1.02 miljard. 1.02 miljard në vendin e 6, vendin e 5 Amy Adams me 1.04 miliard Margot Robbie me 1.1 miliard në vendin e katërt Chris Evans me 1.15 miliard Robert Downey Jr. Në filmat e tij janë fituar për vitin 2016 1.15 miliard është barazim me Chris Evans në letret dhe në vendin e parë një grua për fitime në filma këtë vit është Scarlett Johansson. Okej. 2.2 miliard dollar amerikan. Kështu, so, ne kemi miliardët, por kemi në linjë telefonike dikush që quhet Elio. Elio. Memjes? Memjesi. Elio. <coughs> Alo Elio? Na dëgjon? Na dëgjon? Po. Na dëgjon? Okej, okay, uh, unë drejtoj vot, ole vaga ta. Elio, gara flet. Allo O shkërqyushëm Epo pje u në tere. të tërë Tomo Dell, misdashur, tani në klubin e mqesit Në shë pa mundur? Ha? Dhe da kontrolajmë E marrin pra, Pelion E marrin pra, Pelion Na karën linja, misdashur Munë vrim të miut Tomo Dell, tani mm me këngën e njerëzit kjo quhet siluetë Oke, okay, do provojm të lidhemi edhe një herë me Elion. Në këtë moment. Alo, mirë mëngjeshi. Mirë mëngjes. E kam tani. Mirë Alo. Ç'kemi? Mirë, mirë ti jeni. Mirë. mirë, ngana Flet Elio. Unë jam duke u thosur drejt Lushnjës. Oo, oh, u shkelqysh më. Oh, Rrugë të mbarë. Mirë, shumë mirë atë Elio. Ë, uh, lojën ti e di? Po. Atëre, është një atje i parë për sot, kuçoj që e ke nga 0 në 10000. Zgjidh një, duhet zgjedhësh një 7000, besoj. 7000 është Më pas saq nën keq e leo dhe është më pak saq. Faleminderit. Mirupafshim. Çao rrugë mbar. Elo më dashur i pari. Jaix. Ëh, rri jeta tani. Kush do të luaj, mund shruaj, dua të luaj. 069 20 7222 është mm -hmm. numri i telefonit. 069 20 7222 dhe dhe e dim që është nga 0 deri në 7000. Mhm. Mm Bë ta këtu thjesht. Po. Ose mësak dherë një 6999, kështu i bja përjo? Po oh. E që se në nuk për i jashur, këta për i bjen edhe unë ashtu i kam që uajdu. Pik nëtë. U i kam bërgë shumë me... Me presja. Me presja. Me bjerë. Se për zëj bënë shumë numërat. Se për shumë nëmërështjërë. Mi që të dashur janë një qinë mundësi, i jo 10.000 mundësi. Mm -hmm. Dua temë se këtë se kam qëruar. Në numërat nuk janë 4.215, ose 23. Mm -hmm. Se përsa janë në 10.000 mundësi dhe është, uu, uh, uh. jo, janë të rumlakoat, do më të në dy shqivrat e fundit janë gjithmonë 0. Uh -huh. A, si shëtamë 7.000, uh -huh. mundë ishte 7.100, apo... 2.200, për no, shumë. 2.200, parim derit, në i ditë ullët, ose në i ditë lartë, po. Të varët, jo, nuk, Var. nuk edhi farët. Tani është midis, tani është midis 0-s dhe 6.900, dhe i okay. binte, po? 6.900, mm -hmm. se 7.000 nuk është. Mm -hmm. Se për ashtu dhe ashtu të kështë rënë Elion Cook E vërtat Oke, okay, mirë um, mm -hmm. Këtë e mba së fan kryurin e mqesit Tani, 8.32 minuta Kjo më ishtë dashër nga Bon Jovi Shume bukur është Shvet rollercoaster nga albumin tyre me i fundit This house is not for sale Që është farë unë po të gjoj tani Në telefonin tim Jeni me kryurin e mqesit oh. I see you thinking twice Wish I could read your mind up or out of line to live for praying. I know we might lose our breath, we might be scared to death. This chance is like a step, just gotta take it. Oh. up so high, the stars are on our shoulders. It's a roller coaster. Kiss by kiss, love is like a real ride. What goes up might take us upside down. Life ain't a Bravo Johnny Bravo Elum dhe Johnny dhe Elum dhe Johnny Kena i shesha Për vitim e radhë kanë uh, pasur një fush të lirëve primi uh, Po themi mashtrues ndryshumë cilët përdojnë një qithë morë një tips skeme ku kontaktojshen nga një miliarder në Nigeria mm. I cili kishte pasur ritë mdhaja që do t'it kalon të ty por për të bërë këtë gjëtë duhet që të derdje një shumë fare të vogër, 300 dolar, 500 dolar, mm -hmm. e këptonë në dhe paset okay. të vinin miljarda, në mënyrë që të jarruaj e këti princit nigerian e tjere tjere. Por, duhet të lejmërojmë Elenis Morisset, sepse ajo ka këngën ironikë dhe situata është bërë ironike në të kundërt. Tani është një miljarder nigeriana i cili... E ka ngrën. E ka ngrën më shtrimin. Oso. Po, um, dhe për këtë janë arrestuar në fakt 2 motra, po qëkoja. Janë 2 motra nga Toronto, këllim ishtë. Ami. Uh, njëra për këture e ka emrin uh, Joti, dhe tjetra... Jati. E ka emrin uh, Kiran, Matharu janë këto. Me mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mbë mb E miradet dhe bashkuar po, Janë super modra këto, janë ca femra të jeshtë akonshme Altin, në kuptimin e, e fizik të fjallës Dhe janë arestuar sepse qërë bëni në këto mm. Uh, mm. Në hasnin piketonit Po themi, po themi, qëfar kanë bërë në rasin konkret Tam. Dhe ajo pasaj zbulon në gjithë aktivitetin e tyre Kanë shantazhuar mm. Një pasunar ati, është njëri që meret është në fushën e energjisë Një biznesmen Nigeria ka pasurri pralore dhe zhvillim t'jashtë sa konshëm, mm -hmm. por uh, këj femi otë dola ka 1.8 miliard dolar. Uh, I ka të vetat. Tanë, jo pak. Pra është përthuaj se 2 miliardës. Mm -hmm. Pra është një miliarder. Dhe këta, këto të dyja, e shantazhojnë dhe i thonë që duan një pages shumë të mirë, mm -hmm. në mënyrë që të mos nëzjeri një video ku a i është i filmuar duke bërë seks me një grua tjetër nga bashkëshortja e tij me cilën ka dhe një fëmijë. Po mm. po mm. po. Edhe ky, uh, sepse këto bënin trembet, po. Po. Se. Këto e bënin këtë gjë. Këto vazhdimisht kanë filmuar mm. veten e tyre, po, mm. me klientët e tyre, sepse ishin eskorta, shkonin në shtrat me këta burra, mm -hmm. të gjithë sigurisht pasunar. Kuptohet? <coughs> Ëh, uh, edhe Nigerian, dhe... të gjithë pasunar. Mm. Dhe ë uh, kishin një website këto të dyja. Po, në të cilin website këto i hidhnin videot më pas. A, dhe pastaj i shantazhonin, edhe website-et kishin më anjë edhe linqe, po themi ose më fani, llogari në Instagram, llogari në Facebook. Ëhë. Mm -hmm. Të website-i që, website që vetëm me një klik. Kjo që shpërndajmë. Dhe çfarë wow. bënin këto? Kto merrin para. <clears throat> si prostituta. Bënin detyrën. Ëhë. Mm -hmm. E filmonin sebrazi dhe pastaj shantazhonin klientin për të marrë më shumë para, më shumë shumë para uh. nga çikishin marrën herën e parë. Dhe më në fund kanë rënë në gratsk. Sa mirë. Po, I gjakapur ka policia. Po, Jan arrestuar. Uh, thonë që kanë kanë marrë para nga të paktën 275 veta. Wow. Po, wow. Është shumë. Wow. Dhe kanë biletë. Çi bie që me të gjithë këta. Po, nga 275 bëllik. veta dhe thonë që ato kanë planuar të paktën Të pakten të, të konfirmuar, apër polici një qënë draste. Një uh, qënë mm -hmm. klientën të ndryshëm në Nigeria. Mm -hmm. Që i kanë identifikuar me emra filani, filani, filani me po, po njëmran filani njëmran po, dhe me video filani po, po, po, po, po. A i sa mbanin mëndë. <laughs> uh, Kësushë, po. Këto i mbanin mëndë, su ti të vështë. Për mirë, dhe, i bje që gjithë ta kanë qenë miljardarë. Po. Pra, klientët e tjerë. Po shikoj Instagramin, verifikoj Instagramin e njerëzve. Nuk është se jam, domethënë bie gati çereku i gjithë njerëzve më të pasur. Tani, në çështë do të bësh research altin e të kuptosh se si duket Instagrami i një escorte? Po, do doja mundim pra. Ma çopa linkingun. Do ta vë linkun? Allë, po ta vë linkun. Ose jepi emrin ska. Kam vërtetimin që për momentin do mbetet me këtë foto, sepse ë nuk do ke të re. Jo ti, jo ti ish në burg. Mhm. Po no, mamën, shun gjuna. Dojtojë Instagram. Po kam gjuna, ëh. Gjina në fakt. Ço thoshë ti Lori? Ashtu vjen keq. Tash që shoh Instagram, më vjen shumë keq. Klasja, ëh. Instagrami po përjeton një humbje të madhe. Ne se, ne kemi, ne kemi linkun. Kush do, kush do linkun na shruaj në privat Inbox, në dhe, në grupin e miqesit, do t'ju japim linkun e. Në... Edhe do ju shantazhojmë. Instagram është. <laughs> Tan <një> ti <tjë>, Lori mos <laughs> e tretëgo gjithë planin. Ha me Lori. Op. Qar, sa imartuar, si më i martuar të jeni më mirështë për ne. <laughs> ja, nisi për <laughs> Mati, sa më shumë fmitë kesh, a koma dhe më mirë. Pa, pa, a koma dhe më mirë. Sa më shumë fmitë kesh, a bravo të. Mirë, të lidemi me Eldi Merollin, mishashve, cilin e informon për situatën e trafikut në kryshytet të tidën e sotme, jago e keni Eldin Tani. Alo! Eldi! Më më në qesë, më më në qesë, më më në qesë klubi Eldit. Qabot! Miblën dhe zgjonisni. Para tregova që jetë ka 2-3 ditë blendi që. Në hmm. mëngjes deri kimi të çarkullueshme, për shkruar një segment pa deri te ura rrugës Selbasan nga Shëshurisën, Abdyl Frashi, dëshmor i kombit, pjesa Unaza, Bulvarit Paramcuri drejt urës, drejt taksit rrugës Selbasan nuk ka probleme, ndërkohë që Unaza poshtë ka flukstur nduar pa pjesa ah. nga qyshimi i komunës Parisit deri tek kuizimi sin dhjetorit, por më tej është i çarkullushëm drejt Zogutit, por drejt aksit rrugës Durrësit që degëzohet me këtë vend. Nuk ka probleme momentin çaqullohet pa trafik. Kemi fluks trafiku te kryzymi i zonës spitalore Blend, normalisht e zona te rrugas 5 Maji, diye nga fërtregjave gjithmon ka lëvizje edhe te pjesa e, e tregut ushkimor, pra te aksin kryesor rrugas Sanvajs ka trafik pjesa dje si apo de unazes e re. Po po momentin janë çaqulluë pa probleme. Jesa tjetër Blend, rruga Sami Frashi, pjesa që shikoj këtu është mos e çaqulluë. Drejturia te doris policisë Bolivar të izokuparë dhe gjellulit nuk ka probleme pra blendë situat në situatë është e mirë por mështë mështë temi që ora një më dhjetë, dëmë dhjetë dhjetë filonë në Gran Grena filonë në, filon në nuk mundi si si, si mund publizor, të apërgubizoj blendë se ka nështë do të se piranës ka trafik është e mërë dhe, dhe, dhe. Vërde, të falimin në eritë shumë dhjetën bërë i lirë me roli mishdashur shkatru e si njërë ndryshe E cilën na na informon mbi situatën e trafikut 069 98577787 numri i tij 069 98577787 për kërkesat për taksi dhe ndua që para se të shkojmë të bëj një pyetje shumë të shpejtë nga aktualitetit do të shkojmë tek muzika tani është 8:43 minuta i njoftohet në medija se planifikohet që të ulën ndinimet për përdoruesit e, e kanabisit por edhe për këta të kanabisit. Okej. Okay. 0-6-19-20-7-12-22 Për përdo rruesit një dhe për këta Cilët janë të dytët okay. 0-6-19-20-7-12-22 Shumë interesantë mm. mm. Këtë e imba spak But no one's ever left me quite this sort Your words cut deeper than a night Now I need someone to breathe me back to life Got a feeling that I'm going under but I know that I'm me keyer in love But quick calling you my lover Move <laughs> on You watch me bleed until I can't breathe to a flame Oh you learned me and I couldn't in sense the pain You're bitter hard cold to the sight Now I'm going to reap what I sow I'm left seeing red on my own Got a feeling that I'm of dead, needle in the bed, got it The Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people Mjësë Mjësë Mjësë Në klubin e mjësë Në klub FM në 100.4 Dhe, dhe, dhe Për lojën tonë Mjësë dashur Gjeni shumën mm, Kemi uh, në linjë uh, Mik të programit Mjësë Mjësë Mjësë Shkejemi nga ti Mjësë A my my mund të dramatizojnë pak situatën e altin A të herë Kevin, nga na fletit tani? Nga bilishti Nga bilishti Po Okej okay. I e gratin? Ka një po, shumë... Uh, kipar asysh, fillim ash, në fillim doja është uh, nga 0 në... 10.000 lek Dhe... Para të e Elio tha... 7.000 Dhe a i nuk ishte i sakt Ne i thami është dhe më pak sa është kështu që... Tani është nga 0 Dhe i në 7.000, pëtësiri është nëmri? O, i gjete, i ke fituar Oke, okay, 4500 4500 000... E 500, 4500 Jo, hmm. Elio, nuk është 4500 Nën vjenë kejsh O, okay, e është më pak kalendere. Kallus, bukur, nërë pamshe Pëtë me Elio, Kevin Kevin, Kevin tani, po Ciao Kevin, falemnderit. Do t'dijojmër tjetër. Yais. Okej. Në vend të ta koma aty, është më pak pra. Është më pak se 4000. Tanë bëhet edhe më të thjeshtë. Tanë bëhet edhe më të thjeshtë. Edhe më të thjeshtë ç'do thojë. Sa ishte dhe? Dhe ishte 6300 duket. Apo e tëtë që? E tre no? E dëshënët E dëshënët E dëshënët E dëshëmjë e dëshëmjë e dëshëmjë e dëshëmjë Oke, në shalafur ishë Dje ishte e dëshëmjë e dëshëmjë e dëshëmjë A së kusë nuk e gjedi dotë Gjashëmjë e dëshëmjë e dëshëmjë Pësot është më pak se 4.500 Mhm <laughs> nga 0 në 4500 mund të jetë 1. Nuk e di, po mund të jetë për shembull. Mund të jetë, mund të jetë. Mund të jetë, mund të jetë. Mund të jetë, mund të jetë. Mund të jetë, domethënë. 6250 për shembull. Jo pra jo është. Atë pam, Lorit. Ti dy shifrat e fundit janë 0 dhe 0. Tan. Në mënyrë që të ketë 100 zgjedhje. Sepse ashtu do të kishte 100 zgjedhje si alternativë ose mund të ketë 10000 zgjedhje. Po. Qoftë se do të marrin për 10 zgjedhje, po. Edhe s'ka sens. Po jo, ja, që në 100 zgjedhje. Se thamë të rrumbu tham mm, mm, mm. a kosëra 1.000, 2.000, 3.000 4.000 E me raf uh, Ta një muzik mi shda shëroj Arte er, dhe 55 minuta Ju jeni me krybin e mqezit vale Nësi do një të lua një me lojnë Në tonë si shkevin sa përbërri Do tërgoni i mesajnë që thotë Dua të luaj në 0-6-9-20-7-22-2 Dhe emrin të duajnë një që të telefonojmë Përfituar shumën J.P. Cooper, the name uh, September Song. We were so innocent, darling. We used to talk to the morning, you and I. We had that mixtape on every weekend. Had it repeated. Had it repeated. You were my September Song Summer.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 La La Tell me what you really like and baby I can take my time We don't ever have to fight just take it step by step I can see it in your eyes cuz you never tell me lies I can feel that vibe said you free we don't have to Trying to get you high And fade it off this touch You don't need a longer night So baby I The Weekend bashkë me Daft Punk I Feel Coming Në klubin e mqesit Mi mqes Ora, është anin 96 minuta Ju jeni me blendin Me i erin me antimin Në mqesit Në klubin e mqesit Në klubin e mqesit Në foto e Jennifer Lopez Dhe Drake Ku ka dal dhe si ka dal Që ka shmendur internetin Po thonë të gjith Sepse këta të dy Ka ndalë së bashku E shpavën më në shumët babaj ka shpat. Tani ka një gjë e tjera. Tu është duke luajtur e gjithë gjëja, sepse foton në Instagram ku këta të dy janë të përqafuar, hm, mm. e kanë vendosur të dy në të njëjtën kohë, të njëjtën foto. Pam. Apo çdo tok të... pra që asnjëri prej tyre, pa dyshim që, asnjëri prej tyre nuk ka vendosur në një koment me foton. Mhm. Apo ato thjesht e kanë postuar, është postuar në Instagramin e Drake-s dhe në Instagramin e Jay-Lo-s hm um, vë shihet në të dreku që e ka ja në divan të mm -hmm. ulur dhe kjo është situash është ulur krahti dhe pastaj është shtrirë në prerin e tij dhe ai op e ka përçafuar nga mbrapa si një batanie e ashtu e ka pushtuar po mëlqen shumë dhe është duke par ai nga aparati ndërsa ajo i ka sy të perënduar tani hm um, riana e cila njihet si nuk dihet sa është mirë këtë periudhë kamera thosht ka pasur uh, këtë Tension. me me drekun këtë historinë këtu që A e thoshin se ajo përvojta puthe kjo, ju shmang puthjes gjatë atyre prezantimeve që kanë qenë bashkë domosdoshmë. E gjëra, si këto, ai ka thonë që e dua shumë. Kjo Rihanna u ka bër unfollow. <të> <të> ja, të dyta. <dyre, të> edhe Drake-ut, edhe Jay-Z. Mas <të> masi kanë publikuar foton së bashku. Masi kanë publikuar foton. U ka bërë unfollow. Sepse Jay-Z është dik, mama. Gjello është 27 <laughs> vjeqë, Drake është 30 vjeqë. Vajtë e 27, oh, so... po. 27. Tën... Vjec, mm. U rritë e këvasë. Kur Gjello është 17 vjeqë, Drake është lindi. Drake është lindi, po. A jo, praktikisht, <laughs> më të kështë që nënë e ti. Po pse jo? Ka vazër plot vajtës e që kanë po, lindur 16 po. vjeqë. Fëmi, mm -hmm. është problemi madhe. Lindja e do lishënë të vej tjere. E më nejse, po. Historija është këtu. Ta ni. Ata e nga ta zëra që thon se e gjitha kjo. Përfshin edhe reagimin e Rihanna's. Po. Mund të jetë. Mund të jetë. Një komplot i madh marketingu për muzikën që Drake dhe Jelo pritet të bëjnë të, së bashku. Ëh. Domethënë një tërheqje gigande, një thithje vëmendjeje nga të gjithë, edhe Rihanna bashkuftonore në krim bën si e mërzitur dhe bën unfollow. Ëh. Për të duke rënë në sy. Në minutë të shkoj, ngrihet kjo. Legjenda e Portalit. Është një lidhje që nuk mos jetë e vërtetë, mund të jetë gjithashtu një një lojë, sepse edhe fotografia më thon të drejtën. Duhet të, të stisur. Shur. Ja, duhet të stisur tani. Duhet që të zgjërt kasit. Ai unë nuk e besoj. Kan shkruar aty. Si pa forma, nuk kanë shkruar asgjë me gjë. Gjë kësova. Nëse, unë unë mendoj që kjo është në fakt shpjegimi i vërtetë. Kemë një fitues miq dashur në lidhje me Lojën e të nësurës Po, e kënë gjetur? Në, mm -hmm. wow. në yes. zemër të Turqis Në zemër të Turqis Pudeshtë ullëtoja shumë për të ardhur këtu në zemërën e Turqis Turqia laget nga deti me zdete dhe fizi Po, po, po, po Në zemër e Turqis 2-6-9 <tos> të varu nëmëri 2-6-9 Vilmës dhe fiton një orë nga primi moqës Super Mirë, më pas duke kemi një tjetër person që do të telefonojë në përpjekje për zgjidhur së cilaja janë shuma, ëhë, mm -hmm, që mbajnë që është më pak se 4500. Më, më pak se 4500, po. Tam. Mm -hmm. Kujdes. Më pas, një tjetër që provon, nëse doni të provoni, dua të luaj në 069 2070222. Love my life, honey. Gary Williams më dashur, në klubin e mëngjesit ora është pothuajse 9 e 11. Tirana, to listeners across Albania and the world. The morning show with Glindi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Hello. My name is Jess. My name is Jess. My name is Jess. Jess Altini. My name is Alta. My name is Jess Jesse. Jesse. Mmm. Mm mmm. Mmm. Ah, there. Mm -hmm. Come do fit to us. Mmm. Një që e të dira Dhe ka thënë punëtorët e hashashe Bravo e të dira 5-5-3 imbaronumëri fiton 2 bileta për në Sineplex Dhe Merita ka gjithur e para këngën e ditës 9-3-5 imbaronumëri fiton një durat nga Electronic Line Bravo Super, super, super Falemi në derit Vajzave për pjesmarjen Punëtorët pra mm. Për të rrësit e punëtorët Pa dhe pa Pa pa Tyre ullet Për të rrësit e punëtorët Policia në një qytet kanadez ka shkruar një letër në Facebook. Departamenti i policisë në Palaion, Kanada, në Marietta, në Georgia, në Shtetet e Bashkuara. Ëh. Mm -hmm. Kan pasur një rast të një tipi i cili ka shkuar dhe ka vjedhur në dyqan. Tan. Por në një dyqan jo do si do, por janë disa dyqane që quhen pan shop. Anther baking top. Kur ti je në halle <coughs> në Telashe, tam. O po ke ndonjë orë të shtrëngtë, ando një floritë gjyshes, a kujton se çfar? Mm -hmm. Po të duhet cash, a të duhet tani? <coughs> ti mund ta çosh këtë gjën? Është njësi peng. Ah, oh, okay. Atë ai ti jep një shumë të caktuar. Por shumë ta vlerëson thotë kjo mund <coughs> kaç? 270 Mhm. <coughs> ti merr 270 dhe lë orën. Tani këta e mbajnë për një periudhë kohë, e cila kohë i veten ty të <coughs> dish ta riblesh. Mmhm. <të> Principin pak më të lart. Tam. Në këtë mënyrë paguan interes për këto aparate që ke marr. Po e ke shansin që ta riblesh gjën tënde. Por ama nëse skadon koha, nuk është më. Ajo del në shitje bashkë me sende të tjera. Kështu që, që në këtë dyqan ka shumë sende të përdorura që njerëz ndryshëm i kanë sjell për të marrë para. Po janë të mira, se ndryshe këta nuk do të kishin pranuar. Normal. Gjëra dhe mund të jesh ora aparat fotografik, njerëz i çesin çdo gjë. Dhe kë tip i ka ardhur kasjellsa gjëra. Mhm. Mm dhe ka marrë edhe para për ato gjëra. Pastaj, çka bën? Mbas i ka marrë parat, është sjellur dawn për të marrë mallrat e tjera dhe ka vjedhur disa. Po <laughs> do. Por kur ka marrë parat, kur ka sjellë ato gjërat, fillimisht, mhm, mm ka dhënë uh, kartën e identitetit, ka mbushur formularin, ka dhënë gjithë të dhënat e veta të sakta, pastaj është kapur në kamerë duke duke marrë ato gjëra dhe, dhe duke dalë me vrap. Ka ikur me vrap. Okej. Okay. Që që policia ka shruajtur në Facebookin, ka thënë... Ky është një nga të vjedjet buda lajsh, ha? I dashur hajdut, herës të të të të të të. Ky është e vërtet, da? Që këtu Facebooku në departamentit policis. Uh, I dashur hajdut, kanë thënë ata, në rrasë se do vjedhës herë të të të të lutën bëhe pak më të vështish se kaqtë, të në ata se ikë ndë e qefi i punës policore. <laughs> e kanë qëtu shumë kolajtë në esërmen, në shpine A dhe mesazhet e dhëtura. Okej. Kjo që tani. Mos e qen, mos ka dash të futet vetë këngur. Nuk e di ndoshta nga kta ndimri madh. Atëre kemi një kemi një dëgjues në. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kush je ti? Un quhem Jeta. Jeta, jeta ngana Fletita? Nga Tirana. Okej. Atëre Jeta, shuma ëh që është në pikë pyetje ndodhet midis 0s dhe 4500 lekë. 4500 lekë. Tisamen donse është. Më jepën bien cash. Oke. Oo. Ditën mbar, mer pasim. Ditën mbar. Ciao. Mirpafsim. Pra jeta tha 4300. E zbriti vetëm 200. 200, po. Por mund të ishte, po. Mund të ishte. Jo. Por jo. Jo. Po jo. Daniu nuk do të jap nuk do të jap më shumë se kajsh. Ok. Për momentin është 4300. Diku s'e dëleta provoj. Ma spak, mm -hmm. nëse doni ta provoni, shkruani dua ta luaj. O dhe do të jeni në listë për të për të përgjigjur për këtë. Mhm. Mm në rast se gjeni shumën sakt, e shumë saktë, mm -hmm. e merrni shumën e saktë. Shkaqje thjesht. Fem was waren können im Jesse dann in Musik mich dashur. Është Makeba e këngënga Jane. Në kreab e fermë në 24, orë është nëmëdë e njëzë edë një. Uuuh! <tot> Orashtë nërën të 25 minuta, jenë me klubën e mëgjesin, mm -hmm. në klep FM, 104 dhe në ekranin e klep të vës, i orën një ditë sa më të bukur dhe të mbarë këtë ishë ndodheni. Disfe shë unë po shikoja me vëmëndi shparën, në faktë daton që nga viti 2019, bëhet fjalë për një shkenstarë dhe mjek në thitë në kohë nga Izraeli, bashkë me ekipin e ti që punoj në institutin Teknion, e ka e mërën Hossam Haik. Hossam Haik eti në vitin 2011 kishte shpikur Blendi mm. hundën elektronike. Çfarë është hunda elektronike? Është një lloj hunde që shënon hatë sëmundje. Është një lloj të ndryshme, por uh -huh. deri në atë periudhë numri i, do të them, i sëmundjeve që mund të gjurmohuheshin nëpërmjet hundës elektronike arinte deri në 13, ku përfshitej fillimisht kanceri, por në pjesë të ndryshme kanceri i veshkave dhe më radhë, por tani më është uh, përmirësuar hunda elektronike jashtë edhe 4 ib. Mund të uh, ndjej edhe uh, deri në 17ë mundje të ndryshme. Jo vetëm Mama kanceri, bërra. por mund të zbulojë tanimë edhe nëse një person është në fillimet apo mund të vuajë me kalimin e kohës nga Parkinsoni. Oh. Mm. Zart Honda. Si zhvlon Honda? Honda elektronike, kshu e kanë quajtur uh, vetëm nëpërmjet Aroms si ka. Nuk mund thua shumë elektronike. Honda nuk është. Elektronika është se nuk është Honda njerëzore. Okay, okay. Ës imitimi i Hondës njerëzore, megjithatë ajo është elektronika dhe në momentin që uh, dikush ka një problem shëndetësor, por që e ka në fillimet e vetat dhe nuk e di të saktë se nga se vuan, atëherë kjo hund nëpërmjet aromës që lëshon trupi i njerëzit mund të jurmojë nëse ka një nga ato 17 sëmundje që ajo aktualisht mundi prekë. Është një gjë shumë interesante dhe që shumë njerëz të tjerë mundet që të kapin që në fillimet e tyre se çfarë problemi me shëndetin mund keno. Shumil, kjo, të kenë. Shumë mirë kjo, po ku më dha një këmë të hundieri? Ah, kjo është një është pak si largë në dhe, dhe nuk e kemi Nuk e di nëse do e kemi në do <të> një her Të se kemi fatën e jeri, ta kemi hundën <të> mm. Por që kemi... bravo ekipi israelit bravo që ekipi. punojnë në institutin Teknion Ok mm. Mm. Falimin derit Të lutam Kerit gjojnë mërkët, së kemen bërë të fituar uh, parade nga siguracionet Ja, prezanton sigurancën e tij. Në lajmet e po pra dëgjova unë. E topit ishte kjo. Thotë drejtuesit e mjetes, drejtuesit e mjeteve duhet të kenë kujdes se mund të bien pre e këmbësorve që provokojnë aksidente. Për të përfituar nga siguracioni, sepse ah. nëse dikush shtybet nga makina, dëmtohet, hyn në kambë nuk shkon në punë, ka humbje pra financiare normalisht, ai duhet dëmshpërblet. Po mos nëse qofsa ai ka qenë në rrugën e vet, në vijat e bardha. Uhum dhe, dhe rezulton që është serioze. Kujt ka janë impagu i dëshëm e ka dëmtuar. Normalisht prandajnë kës siguracionin që të përgjigjet për kështu rastesh edhe secili të marrë atë që i takon. Ports, Por rrugorët? rrugorët kanë identifikuar dy individ, cilët janë më në hetim, me rrugorët policis, rrugorë suna, um, cilet, uh, janë fjalën për forcat e policisë rrugore brave çuna, em, cilët janë përfshirë qellimisht në aksident. Oh. Burime nga uniforma blu kanë bërë medië që një grua rreth 50 vjeç është përfshir disa herë në aksidente shumë të ngjashme në oh. rrugën Siri Kodra. Është këto ndaj. Ja, janë formën wow. çef këto. Pa, pa, pa, pa. Ja, po shtyem, përshypë, po shtyem pakson. Është i dytë në rast tonë që e vëm pranë kryeministrit, është një mashkull rreth të 40-ave. Pranë kryeministrit. Ka çfarë? Jo, unë, jo. Jo, jo, jo. Unë, goma. Jo. Asnjëherë s'm'ka ndodhur larg qoftë. Por uh, e <clears throat> këy ka pasur uh, 4 aksidente si komsor brenda vitit. Wow. Do të qetësohet, tani kush mund të shtypësh 4 herë? Tani është sigurt që e bën ju. Un kam përsërimin që kta, po është sigurt që e bën qëllimisht seriozisë, nuk shtyp makina 4 herë pran kryeministrisë brenda vitit. Mund të jetë, fati. Mund të jetë fati edhe. Edi sa, sa më mendova. Pus bëhet skenari i një filmi fantastik, i filmi ironik fare, me njëri pazif fare kështu si si fantazi. E kam besish. Të një shqip makina 4x përnda vitit dhe në Pas taj, në <laughs> arrestojnë për ma shtrim <laughs> wow. Edhe në fund fari që ta, ta përmundojnë me tragedi Makina e burgut gremisë të dhe kjit desë <laughs> Shkondër në fund, tërsi Qështë që e që kujnë desë alë tin? Kujnë desë të ti e aji me makinë nga ne? <gibli> më shumë sesa të tjerët megjithëse edhe Olta po edhe un pa, ajde, po mm hajde -hmm. mm -hmm. po ti uh, e ke <gibli> më më përtisme po kështu që kujdes kur kalosh andaj nga sili kodra ti mëton për dherbukun e mer makina edhe kështu jam kanë çilarg aty në blok nuk ka kështu dyqane po jam mishdash remern tek ferma e lepurushve sepse Olta ha vetëm bukë lepurushje ora është 9:30 fiksi ju vini me Radioën Club FM në 104 Mirë mëngjes e çdojve në listën e këngëve që un kam zgjedhur. Mhm, mm është edhe kjo. Është edhe mm -hmm. kjo. Uh, Na Audio Slave, Chris Cornell, Like a Stone. Klub i mëngjesit. Club Anthem. Dhe tani, ai, ai, ai, e dini se, dini se, detani, ai dini se me jerin në klubin e mëjesit. Shqipëria e bekuar nga Sherabela, gjithçka që duhet të dini. Parandalon kancerin, qaj i sherebellës mund të ndihmoj në parandalimin e disa formave të kancerit. Si pas një studimi të publikuar nga revista e bujstis dhe kimis ushimore, për bërësit fenoblik të sherebellës sigurojnë vlera antioksidante të cilat mbrojnë adonon të uaj. Estraktet e sherebellës sigurojnë në rekuperim të mini hershën të saj. Mëlçi, më e shëndetshme. Efektet antioksiduese të çajit të sherebelës mund të përmirësojnë funksionet jetësore të mëlçisë. Një studim i publikuar nga revista Ethnopharmacology tregon se çaji i sherebelës u përdor në vend të ujit për 14 ditë. Rezultate të reguan një rritje prej 24% të nivellit të antioksidanve në mëlqiv. Qaj sherebellës gjithashtu të regoi efekt pozitiv në mbrojtjen e lipideve të mëlqiv nga dëmtimet e shkaktuara nga toksinat e saj. Menopauza më e lehtë Problemet e menopauzës reduktojnë nga qaj e sherebellës dhe kryzbulim erëti nga një studimi publikuar në qërshort të viti 2011. Pjesë marsit në studim morën gjithë do dit një suplement të gjethës e sherebellës për 8 javë. Rezultate të reguan një rënjë të efekteve të menopauzës për i 64% brenda 8 javëve, me disa raste të eliminimi të plotë afsheve ndihmon kundër ankstit. Çaji i şerebelës mund të ndihmojë në reduktimin e ankstit dhe në përmirësimin e humorit. Në një studim të kryer, një grup të rinj të shëndetshëm morën 300 deri 600 mg suplemente të gjetheve të şerebelës përpara dhe pas i u bënë pjesë një testimi për vlerësimin e nivelit të stresit. Të dyja sasinë përmirësoruan humorin. Sasia më e ulët e përmirsoi ankthin përpara testit, por jo gjatë tij, ndërsa sasia më e madhe përmirsoi vigjilencën dhe qetësinë dhe tregoi rezultate më të larta të testeve. Për të mos u neglizhuar, çaji i serebelës shkakton kontraktivim të traktit urinar dhe këshillohet të mos përdoret te gratë shtatzëna. Sasi të mëdha të mazhatësh serebelës mund të shkaktojnë kriza, marje mendsh dhe rrahje të shpeshta të zemrës. Nëse vuani nga diabeti, përdoreni vetëm me këshillën e mjekut. Të mira plus, çaji i serebelës është shumë i mirë për uljen e temperaturës dhe të ftohtët. Për zbutjen e acarimit të fytit, zimbien e kokës si dhe për problemet e tretjes. This is Club FM 100.4 FM. and mm lee -hmm. Thank you, thank you, thank you. Faith no more, is that sure? Merjez? Oh, yeah, yeah, yeah. Um, kimi telefonat? Në këtë moment e po flasim me Kolta. Rinaldi? Me Rinaldi? Oke. Okay. Po, është saktë. Okej. Okay. <coughs> A tere? E kemi. Alo? Më më djes? Alo. Më më djes? Më më djes. Nga na flet? Nga na flet. Unë jam nga Tirana, po tani jemi në lvizje. Po ku je Lale? Gazvi. <laughs> ku? Nga Laci, nga Laci. Hajë nga Laci, shumë mirë, hajde. Unë nuk jam, jam nga Tirana, po Po le le. <laughs> Eke, pas ke galuh ma mursin Mirë Atere, atere Do t'gjesh shumën Tham pak mparë është Në ransin e fundit Than 4300 4300, kështu shushush nga zemën në 4300 Sa mendo nësë është? A mi nëjë në t'in t'im t'vokën shuka po? Ja, nuk kanë t'in t'in t'vokën shuka po? Në t'i t'in t'vokën shuka Në t'in t'i t'in t'i t'in t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t' Jo, A, jo kështë shumë A, të më dhame i qindë e lartë Oke okay. Unë sëmë ke 3200 Êshtë më shumë se 3200 Më vjen keq Më vjen keq Rinalda, dëgjoj mirë tjetër Ćao Të tjetër Rukën barë Rukën barë Falim derit, falim derit Atere Êshtë më tisë 3200 mm. Dhe 4300, 4300. Mm. Gjithmonë me shumë atë rëmullakosura Me qindë që Si shë Rinaldi e kuptojë Por nuk është 3200, është më shumë se aq, nuk është më 4300, është më pak, është më pak sa. Është midis këtyre të dy javëve. Pa. Ta. Tani kushtojmë këtë shumën, është ai që thot dua të luaj, 069 20 70 22 është numri. Një SMS dua të luaj, e mundojmë të kapim edhe një. Edhe një. Dhe ju në fundit bak <të> më vonë. Tani muzikë nga Stevie Wonder, The Ariana Grande, Kesha with Faith, IU and iMac. Ju mirë më ngjësat. She's got nothing to lose, she's a go-getter, she's everybody's type, she's a queen of the city, but she don't believe the hype, she's got her own elevation, holy motivation, so I wrote some letters on Big Bulls, eye. I got faith in you, baby, I got faith in you, baby, I Mështë këni ardhur në krybinë mqesi do arësani 9.51 minuta unë jam blinit të bashkë me i rinë me artinin Good morning Mërëm Gjessi Hape për nga të jetë artin se ka filluar një këshu Oh Lov aha. Aha. Ah. aha aha Aha Aha Aha Aha Aha <laughs> <laughs> Aha <laughs> <laughs> Sot do të <taj> gjëj <laughs> <Sot, Sot, laughs> <Sot, laughs> E gëndarë më të gjëj Letë shonjë më se Lori sot do të gjëjë Gjeja Por uh, Lori mos fol mm -hmm. barakoa të lutem. <laughs> Në fillim fare. E garramën. Kush? Jeri. Gjer... Okej. Okay, Së fundi po ndryshanta. Xhrida okay. Sagaj. O oh, jo, Xhrida. Okay. Jo. Ësh mashkull? Është mbi 40? Eh, Ai, do të thosë as mua ty, jo, jo. Jo, tamam. Jo, nuk okay. është, thjesht më vjen keq, Altin. Mbeku është student. Ah, jo... Student. Student? Student. Fëtja këtë do me të, më vazhdojmë olta. Politikanë. Politikanë është pas sagnë, vjenë keqë olta. I e pilarit, kemi të bëjt me një artistë. Ja. Ja, da -da -da. Ja, një Shumë entuziast Shumë ja, entuziast Bravo Lori Po kjo zotor Lori që nuk do të dështosh Këtën paru unë, zonja dhe zotrinë 069 207 222 Nëse njëri vërë jushe i qenë para këtë irektu ka për të fituar një dhurat nga ne Në klubin e mqesi dhe dhe në ty bileta për cineplexin Nesër Mbrama Kemi të bëjnë me një kantë autor? E... E... E... E... E... E... Merret me muzik? Dështim era. Jo, nuk merrem me muzik, vazhdojmë me, me Altinin. Atë është politikan. Jo. Po, <gjotës> a, a, a e thash tash. E thash oltë. Vazhdoi oltë, oltë. Si miqëve të mort, lutem. <gjotës> a, sa vononim, sa vononim që të kishim marrë një. I gjatë. I gjatë, uh, jo, nuk do të thashë se është kjo oh. karakteristika e tij kryesore. Jemi Lori, është aktor. Me sakt. Me Lori der tash me saktë, <gjotës> je ka pasur mirë. Të sakt. Është aktor ë, uh, mos bërtit. Po se kështu e kam, po po bërtit Shush, jam më në gjendje. Uh, është aktor. Bërtit uh, Lori, bërtit. Luan, të atër, uh, uh. Po jab, po arsyë, luan dhe në teater dhe në kinema. Ëh. Po taj apo po taj për një arsye, sepse luan dhe në skenë ka luajtur edhe film, ka luajtur edhe film. E kuptova. Tash në, tash në celuloid po luajmë. Kështu që je i saq poku des Lori, se po largohesh pak. E kemi pasur në studio? Jo, faktikisht jo, por. E mirë presim ndërkohë deri. Ëh bën pjesë në ndonjë spektakël humori po i eri por kujdesi eri s'e mund të godasësh po i eri por kujdes jo jo s'e mund të godasësh godit di eri gjëje ska rëndë për kujdes po them që të ndihmojnë tam kamë delfar. Te spektakulumori i ri dy janë. Po pra, dy janë. Pra edhe më thën kujdes, un mendoj që është e Vision Plus-ja. Ja, seria e as tjetri. Vazdojmë Lori. Okej. Është për tokallia pra jo. Jo, nuk është. Sepse kujdes. Spektakulu mor nuk janë vetëm dy, ka edhe të tjerë. Dy janë tipeve të ndryshme, nuk janë gjithë të. Jo, s'është vërtet. Po, shumëni. Dërkohë, Olta, olën greveshën që të marri nga njëri. Olta, ju lutemim shumë vonë në Kamovë. Nuk ka më kohë. Nga 2XL-a. Jo, e pasak, vazhdojmë me Lori Më duhet të eko të vajtë Kja është te me një moment, sa kam në t'i qka për t'konferë Njësë kja një. është gjëmë është i martuar me një aktore më dë, dë më tonë që është një lidhjem uh, në shift e tjera tjera Okej, okay, di? Ajo mund t'aktoraj, ajo mund t'aktoroj shumë mirë, u nuk e njeh atë, se ti falesa kush gruaja kus e tij, kështu që bëj quaj. Vazhdon se nuk e di se kush është. Si a di gruan? Po pra dhe un mendoja. Si jo, nuk e di miri. Nuk ja di gruan. Vazhdo. Nuk e di gruan. Jo. Ja. Po un mendova di këtë jetë. Ka qenë qen dikur pjesë portokallisë. Ësakt. Ku pjesa? Pra. Po. Ka, ka qenë qen dikur nëse gjeta unë gjeta. Ka qenë dikur pjesë portokallisë. Siç kanë qenë me qindra vet praktikisht. Sigurisht, jo, normal. Ëmë Bieri Lori, Bieri. ë Për... <laughs> ka, që ke nda? Ha Lori, ha Lori, së të sot të të mbarëm? Ka pasë një dyshet të sukseshme në Portokali E <shield noise> saktë, wow. Lori, ndërkohë, orkësë a zaimi është duke ardhur me ndashmë me programën e sajnë Music Box Film Basnesh Lohori. Presion, presion Ku shëshme, Lori Kusëshme, Lori, ku shëshme? Por nuk këshme në Portokali E ti hmm. uh... Kusëshme Zëvëllëcon një aktor tjetër umori në digital E saktë, E Gjeli Okej, okej E Gjeli Öshtë Shia Exact. <laughs> si X, është vërtetë mësh personazhi. Si X. Na mbytan si X. Si flon emri më? Me V, me V. Ose me e, gjatë me... Gjat me e. Gjatë me okay. <laughs> e, shkurt me V. Oke. Ka gjet më e ka gjet. Ai u thash. Gjeta edhe unë pas në radha. Ai u thash. Ai u thash. Grongondili bra. O zënini bolës. Ja nuk e ka gronë okay, ka. Përçime nuk thash vim beleri, përçime. Ja ja ja. Ti tri, është 10, po pra. Hajde as që zvoncoi pra që të them. Në rregull, e gjeta. Bravo, bravo. Shumë mirë, shumë mirë. Elvis Pupa ka thënë i pari Ergysi 007 mbaron numrin, fiton dy bileta për në Sintra. Ai Ergysi, cekesi agenti 007. Hey, angnadoli kozon biking, biking, biking, biking, biking, biking. Okej. Sepse ë mpatën disa telefonada, njerëzit donin të sikonin shumën, ja të gjithë koz, kamera ka qenë ndezur dhe live. Mjes danteshëti danteshë mm. e regjistruar, kjo letër nuk ka lëvizur që këtu qysh kur un e palosja, tani do t'ju tregoj se cila ishte shuma për sot. Ëhë. Mm -hmm. Me sa afër i erdhm asaj. Tam. Kan thënë 4300, kan thënë 4500. 500 3200. 3200 dhe shuma ishte. Të gjitha. 4100. 100. Pritë, kanë kuptuar. 400 e 100. 100. Ëhë. Mm -hmm. mm -hmm. Shumë afër pra. Ka 2300 disha më e afërta. Power back. E po, jo ju më, ju më. Të kemi një. Ndruga kanë, një ndruga kanë. Ne kemi te klasifikimi, ne da kemi te klasifikimi <laughs> <laughs> Lori dhe o, i bie dy herë. Ço dihet se është Lori se është nga hy. Vazdoi or me Orgesa. Ai thotë, "Ti e luajmë, e luajmë më pse s'u vuri një lapsë." Është 957 tani Orgesa duke ardhur në Music Box nga klubi Mqjesit Chao ta kombinesë. E pafshim, galluksi bukur.